sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd alhamdulillah selalu kita ucapkan dan kita panjatkan demikian Kehadirat Allah Jalla wa'ala Atas segala nikmat yang telah Allah Berikan kepada kita Demikian banyak Sampai kita tidak mampu Untuk bisa menghitungnya Kita diperintah untuk mensyukuri setiap kenikmatan kenikmatan yang telah Allah curahkan Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan itu kita sadari maupun tidak kita sadari. لا إنشكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذاب لا شديد Demikian Allah Jalla wa'ala firmankan di salah satu ayatnya. Jika engkau mau mensyukuri terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala, benar-benar aku akan tambahkan bagi kalian. Tapi sebaliknya kata Allah, Tadkala kalian ingkar kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, maka ketahuilah azabku sangatlah keras maka kita orang yang beriman pasti taat takalah diperintah untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala maka jika kita mau mentaatinya Bentuknya diantara mensyukur nikmat Allah, kita mau menyisihkan waktu kita dalam sehari semalam untuk menyiapkan diri, mengkaji, mempelajari agama yang telah Allah turunkan melalui ayat-ayatnya, melalui hadit-hadit yang Allah sampaikan kepada nabiNya. Berupa sabda-sabda beliau yang sahih Mudah-mudahan yang kita lakukan sejenak Antara Maghrib dengan Isya ini Walaupun sebentar Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menggolongkannya bagian dari Talabul Ilmi menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan secara kontinu, secara setakatnya, yang mudah-mudahan Allah kuatkan kita sampai akhir hayat kita untuk menyebutkan diri dengan ilmu agama Allah, Al Quran, Hadit Hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kita mempelajari Hadit Nabi Sallallahu Wasallam melalui suatu kitab yang tidak asing bagi kita, Riyadus Salihin. Kita telah sampai pada bab ke-39. Bab itu berkaitan dengan birrul walidain wasilatul arham. Pentingnya untuk setiap diri menjaga hubungan baik, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjaga hubungan silaturahim. Pada akhir kajian yang lalu Kita telah bahas sampai Hadit ke 324 Malam ini kita melangkah pada hadit Urutan berikutnya 325 Riwayatnya dari Asma Asma adalah putri Abu Bakar As-Siddiq Sahabat yang termulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Mempunyai putri adalah bernama Asma An Asma binti Abu Bakar As-Siddiq dari Asma' putri Abi Bakar al-Siddiq Kemudian kita tidak lupa dengan mendoakan Ketika disebut nama sahabah radhiyallahu anhumah Allah Jalla wa'ala meridai terhadap keduanya Anhumah Kepada keduanya maksudnya kepada Asma' sah Sebagai sahabah di kalangan wanita Dan kemudian ayahnya yaitu Abu Bakar maka jangan lupa ketika menyebut nama sahabat sertai dengan radhiyallahu anhu jika sahabat itu laki-laki radhiyallahu anha jika sahabat itu wanita jika sahabat itu dua orang seperti ini radhiyallahu anhuma jika banyak yang kita sebut nama sahabat radhiyallahu anhum Ajma'in. Qalat Asma menceritakan Qadimat Aliyya Umi Telah datang Kepadaku Ibuku Wahia musyrikah dalam kondisi ibunya itu musyrik maka karena wanita jadilah musyrika kalau dia laki-laki musyrik datanglah ibuku menemui aku dalam keadaan dia musyrika di Ahdi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kejadian itu Adalah Di Mas Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tepatnya Adalah dia Mu'ahadah Mushrikah Tapi mu'ahadah Mu'ahadah itu Orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin Yang tidak boleh diperangi Dia dilindungi Oleh pemerintah kaum muslimin Nah, maka itu disetilakan dengan kafir mu'ahad Atau musyrik mu'ahad Nah Yang ini di berlangsung pada kejadian khadibiyah demikian asma menceritakan fastaftaitu maka aku meminta fatwa asma meminta fatwa fastaftaitu rasulullah aku meminta fatwa kepada siapa kepada yang berhak dan layak dan mumpuni dalam masalah fatwa adalah orang yang berilmu Apalagi di sini sumbernya ilmu Yang dimintai fatwa adalah Baginda Rasul SAW Tentu minta fatwa tadi adalah dalam rangka untuk apa? Mendapatkan ilmu Dalam rangka untuk Apa? mendapatkan jawaban yang kemudian bagaimana melangkah untuk bersikap. Maka kita di sini setidaknya diajari untuk tidak tergesa-gesa melangkah menyikapi sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita ketika tidak tahu ilmunya sebagaimana di sini Kejadian datangnya seorang ibu Dalam keadaan musyrikah Bagaimana kita menyikapi kedatangannya Apakah kemudian kita sikapi Semau kita atau bagaimana Tanpa kita tahu Cara yang semestinya Maka dalam masalah seperti ini Sahabiyah asma. Ma minta fatwa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka demikian pula kita di Dalam setiap langkah Dan tingkah laku dalam kehidupan ini Ketika kita akan melakukan sesuatu Yang kita tidak tahu ilmunya Maka kita dahulukan ilmu sebelum kita beramal Al-ilmu qabla al-qauli wal-amal. Ada satu bab di dalam Sahih Bukhari berilmu sebelum berkata dan berbuat. Untuk apa kita diminta untuk berilmu tadi? Karena akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyikapi atau beramal atau memutuskan sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kana 'anhu mas'ula wa la taqtuma laysa laka bihi ilm la takfu jamal qaw bar'at ma laysa laka bihi ilm apa yang tidak ada ilmu padamu inna sesungguhnya pendengaran wal inna as-sam'a dan demikian pula penglihatan dan hati kalian akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka demikian sikap seorang muslim adalah kita melangkah terlebih dahulu mengetahui ilmunya sebelum kita mau beramal. Fa istakhthait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita pun masing-masing jawab Allahumma salli wasallim wa barik alaihi. Naam. Naam. Kita mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap disebut nama beliau, kita sebut masing-masing secara pelan Allahumma salli wasallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi Wahai orang-orang yang beriman Sallu alaihi Salawatlah kalian kepada beliau Wa sallimu taslima Dengan salawat menyampaikan salam kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. sallam Fakultu Maka aku bertanya Dengan menceritakan Kejadiannya terlebih dahulu Qadimat alaiya ummi Ya Rasulullah Telah datang kepadaku Umiku Ibuku Wahiya ragimah Wahiya ragibah Afwal Dalam kondisi ibuku itu Ragibah Makna ragibah arti dasarnya adalah tamak tamak selalu meminta sesuatu itu arti dasarnya maka apa maksudnya diterangkan oleh para ulama sebagian berpendapat bahwa ibunya tadi suka kepada islam Sehingga Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menyambung silatul Kepadanya Dengan maksud Dengan tujuan Melunakkan hatinya Kepada Islam Ini makna yang pertama Apa tadi? Bahawa dia suka kepada Islam 6 nah. Ada pula yang menyatakan Dari para ulama yang lain Bahawa Rahimah adalah Suka jika Jikalau Asma Menyambung silaturrahim Dengannya Sehingga dia ingin Sangat ingin Untuk di respon Untuk diterima Nah, sehingga itulah dikatakan dengan istilah raghibah. Nah. Al hasil dari dua penafsiran tadi, ibunya tadi dalam kondisi datang dalam kondisi raghibah. Ketika Asmal sudah ceritakan latar belakangnya tadi karena mau minta fatwa itu harus diceritakan dulu. Latar belakangnya masalahnya sampai kemudian kepada inti masalah yang akan ditanyakan sehingga kepada mufti bagi mufti bagi yang akan memberikan fatwa atau jawaban tahu tahu jalan ceritanya untuk memutuskan suatu hukum untuk memutuskan suatu jawaban untuk punya gambaran supaya tidak salah apa yang dimaksud oleh penanya demikian maka kalimat yang disebutkan Asma tadi setidaknya memberikan pelajaran kepada kita untuk menyebutkan latar belakang Ketika meminta suatu fatwa, tidak kemudian bagaimana hukumnya ini atau bagaimana menyikapi seperti ini, tapi tidak tahu mufti tadi bagaimana harus memutuskan kenapa sebab dia tanyakan itu dan sebagainya. Nah, ketika sudah disebutkan, barulah Asma menanyakan permasalahannya. Alfa silu ummi, apakah aku boleh untuk menyambung? Silaturrahim dengan ibuku. Masalahnya kalau ibunya muslimah. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi masalahnya karena ibunya. Dalam kondisi apa? Musyrikah. Apakah boleh dijaga hubungan silaturrahim. Dalam kondisi berbeda agama. Nah. Maka kita lihat kita perhatikan apa yang dijawab oleh Rasul SAW alaihi wasallam. Naam silī ummaki. Kata beliau tentu, ya lakukan perbuatanmu tadi. Sili hubungkan silaturahim ummaki kepada ibumu. Di sinilah Keindahan Islam untuk dijaga hubungan silaturrahim, walaupun karib kerabat tadi dalam kondisi yang berbeda agama. Nam, tentu ada maksud hikmah yang besar. Kenapa Islam tetap memerintahkan untuk menjaganya? diantaranya dengan dia perlakukan itu dengan baik suatu saat Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepada yang musyrik atau yang kafir tadi untuk tertarik untuk kemudian bisa terpikat kepada agama Islam dengan sikap-sikap yang baik yang ditunjukkan kepadanya nah, apalagi di sini kaitannya antara anak dengan orang tuanya Nah, maka kita teringat apa yang Allah Jalalawar Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Wain jahadak, ala'an tushrika bima leysalak bhihilm, فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Tapi jika masalahnya kata Allah, jika keduanya Atas salah satunya memaksamu untuk kamu berbuat penyimpangan terhadap agama Allah untuk kalian berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan ke kalian tidak mengetahui tidak memiliki ilmu padanya pada teteuhuma jangan kamu ikuti permintaannya jangan kau kotaati keduanya wasahibuhuma fiddunya ma'roofa tapi tetap dalam interaksi Hubungan di dunia gauli keduanya dengan cara yang baik. Nah, artinya dari ayat ini kata Syekh Khibrul Taemin Rahimahullah, jika kedua orang tua seseorang menyuruh atau sampai merengek minta supaya dia menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka janganlah sekali-kali ditaati. 6 nah, Karena ini tidak ada bentuk toleransi sedikit pun dalam masalah akidah, dalam masalah ideologi. Walaupun orang tua sendiri mungkin sampai nangis-nangis, sampai wanti-wanti, sampai mungkin saya tidak akan makan kalau kamu tetap eh, apa enggak mau mengikuti agama yang kami anut kata orang tuanya. Kalau kamu mau masuk Islam, saya tidak rela, saya tidak mau anggap kamu sebagai anak saya dan sebagainya dan sebagainya. Maka jangan pedulikan, karena itu permintaan dalam bentuk maksiat. Nam, la taatali makhlukin fi maksiatil khalik. Jangan kau taati. Nam, la taatali makhlukin tidak ada ketaatan terhadap makhluk. Di maksiat ilhalik dalam bermaksiat dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak hasil dari hadits ini kaitannya dengan bab yang sedang kita ketahui perintah untuk menjaga hubungan silaturahim sangat telah relevan sangat telah kaitannya erat di mana Walaupun orang tua tadi dalam keadaan musyrikah, ibunya asmak tadi dalam keadaan seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih perintahkan untuk menjaga hubungan baik dengannya, dikunjungi boleh datang, ya, mungkin sambil bawa apa atau apa hadiah, bawa oleh oleh kasihkan ketika kunjung ke orang tuanya yang musyrik. Nam. Ada salah untuk berbicara atau berkata nasihat, sampaikan kepadanya. Ada ilmu yang anda ketahui, sampaikan kepadanya. Tidak bisa berucap melalui lisan anda, mungkin melalui bulletin misalkan, Hah? sampaikan ini bu, ada bulletin satu lembar tidak apa, tidaklah terlalu memakan waktu untuk dibaca atau bapaknya mungkin seperti itu atau dibawakan apa? upaya-upaya mengantarkan mendakwahi kepada orang tua tadi sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada orang tuanya tadi. Jika sampai berhasil masuk ke dalam Islam maka fadilah keutamaan besar bagi anak anaknya. 6. Jika belum juga masuk Islam, dia telah menyampaikan amanah. Usaha dia tidak sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah Maka kita sering dengar Di antara saudara kita Menikah dengan mu'allaf misalkan Ya Maka dijaga Dijaga Kondisi Istri yang dalam keadaan mu'allaf tadi dia bisa mau masuk Islam kemudian melikah dengannya maka dia yang melikai mu'alaf tadi adalah bisa berinteraksi dengan baik namanya yang sudah Islam saja kita nasihati kadang-kadang sulit ini apalagi dari agama lain kemudian masuk ke dalam Islam maka perlu dididik perlu diajari ngaji Al-Qur'an tata cara baca Al-Qur'an diajari salat diajari akidah diajari semua Tanggungjawab bagi suami Untuk mendidiknya Bukan sekedar dinikahi saja Kemudian dibiarkan pendidikan Istrinya 6 nah. Hadirin Qumuslimin Rahimani wa rahimakumullah Hadid yang bersama kita adalah hadid yang sahih Sebagaimana dituturkan Pada akhir hadid Muttafakun alaihi adalah hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari sahabat yang sama. Di akhir hadis setelahnya disebutkan penafsiran tentang rahimah tadi telah dijelaskan kemudian juga disebutkan di situ kata ibu ada yang menyebutkan ibu dari sisi nasab ada yang menyebutkan ibu dari sisi persusuan mana yang benar dari keduanya nampaknya adalah yang pertama adalah kaitannya dengan nasabnya baik kita melangkah pada hadis yang berikutnya 326 anzainat al taqfiah dari sahabiyah Zainab al-Taqafiyyah. Siapa beliau? Ibrahah Abdullah ibnu Mas'ud. Istrinya Sahabat yang mulia, Sahabat besar, yang tidak asing bagi kita, Abdullah ibnu Mas'ud atau yang sering dikenal dengan ibnu Mas'ud. Itu istrinya namanya Zainab al-Taqafiyyah. An Zainab al-Taqafiyya, Ima'ah Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, wa anha. Semoga Allah ribaik kepada beliau, kepada Abdullah Mas'ud, wa dan kepadanya, kepada Zainab al-Taqafiyya. Kata Zainab, menceritakan, Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallam satu hari pernah sampaikan sabdanya. Tasaddaqna, ya ma'asyaran nisak. Beliau nasihati sekaligus perintah khusus bagi kaum wanita muslimah. Tasaddaqna, wahai wanita muslimah, anda'lah kalian melakukan sadaqah, sedekah. Ya ma'asyaran nisak, wahai sekalian wanita. Nah, disebutkan dari hadis yang lain kenapa ditujukan kepada khusus mereka karena paling banyak penghuni neraka itu adalah mereka sehingga salah satu upaya untuk menghindarkan dari adat Allah banyak melakukan apa sadaqah sadaqna ya ma'asyaran nisa walau min huliyikunnah Walaupun dari bagian perhiasan milik kalian, enam sesuatu yang berharga, perhiasan, sesuatu yang dicintai, khususnya kaum wanita. Kalau sudah lihat perhiasan itu matanya berkunang-kunang, enam kalau sudah ke pasar yang dilihat yang gemerlap-gemerlap seperti itu, ya memang tabiatnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW Ajari mereka untuk bersodaqah -oh Dari sesuatu yang biasanya mereka Cintai Untuk apa? Untuk menguji keimanan mereka Sekaligus juga Menghindarkan dari Adab Allah itu Perlu sesuatu ujian Nah Di antara yang disini adalah bentuk sodakah -oh. Dikatakan Perbuatan itu sodakah -oh Dari kata sidqun setkor itu kejujuran ujian keimanan kejujuran iman seseorang ketika dia mau mengeluarkan sedekahnya maka dalam satu kejadian Rasul nasihati khusus bagi mereka kaum wanita tasaddaqna ya ma'syarann nisa walau min huliykunna قالت kemudian Zainab menyatakan Farajatul Ilah Abdillahi bin Masud. Ketika aku dengar Rasul merintahkan seperti itu, segera aku pulang menemui siapa? Ibn Masud. Siapa Ibn Masud? Suaminya. Ini sahaba. Ada satu perintah, sigap untuk kemudian merespon. Tidak kemudian mikir panjang. Kira-kira kalau saya sedokokan nanti, ya apa? Saya punya apa? Ya, itu punya saya satu-satunya. Bagaimana ini? Berpikir kemudian tawar menawar dalam hatinya, bergejolak, ujung ujungnya tidak mau lakukan sodako. Tapi sahabat tidak pakai berpikir panjang kalau itu perbuatan al khair. Dia coba untuk pulang menemui suaminya. Fakultulahu. Kemudian aku tanya kepadanya. Innaqarojul khafif zatil yad. Wahai suamiku sesungguhnya engkau adalah rojalun khafif istilah yang dikiaskan seorang yang khafif yang kurus atau yang ringan dah teliat tangannya artinya khalilul mal sedikit hartanya tidak punya banyak harta inna ka rojalun kafifun dah teliat wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amarana أَمَرَنَا بِالْصَدَقَةِ sungguh tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan suatu perintah suatu sabda untuk memerintahkan kita melakukan sodakah فَأْتِهِ maka datangkan نعم nah. فَسْأَلْهُ tanyakan kepadanya نعم nah. maka tanyakan kepada beliau Abdullah bin Mas'ud Menyetujui untuk istrinya bersikap mengeluarkan sodakoh, sekaligus ibnu Masud perintahkan untuk tanyakan hal itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'inka nadalika yuzzi anni 6. Nah, jika hal itu dibolehkan untuk diberikan kepadaku, wa illa saraftuha ila gairikum tapi jika memang tidak diperkenankan maka keluarkan itu kepada selain kalian. Faqala Abdullah. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, balitīhi anti. Naam. Maka hendaknya kalian engkau lakukan itu. Pantal waktu kemudian istrinya dengan saran suaminya seperti tadi Segera beranjak untuk menemui Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fa'idham ra'atun minal ansar Bibabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sesampainya Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada seorang wanita ansar juga Sudah di depan pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hajati Hajatuhah Keperluanku sama dengan keperluan dia ternyata Ingin ketemu Rasul Ada sesuatu yang ditanyakan Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqi alaihi Rasulullah SAW alaihi wasallam itu telah Allah berikan kepada beliau kewibawaan. mau mulai Rasul itu sungkan, malu, berpikir panjang, tidak gampang mau ketemu Rasul. Biasa-biasa begitu tapi berpikir panjang. Fa kharaja alai nabila tiba-tiba kemudian kok keluar sahabat yang namanya Bilal ibn Rabah menemui mereka berdua Wakil Nalahu ikhtiy Rosulullohihisallam sampaikan kepada Rosululloh. Nam, Pak Ahbiru sampaikan kepada beliau Annam roatain bilbab ada dua orang wanita di depan pintunya Tasala ni yang sedang mau menanyakan kepadamu Atau jazik sodako anhuma ala azwajihima Wahala aida mentri hujurihima bolehkah sodako itu diberikan kepada suaminya atau kepada anak yatim yang di dalam pangkuannya? Walatukberhu <tod> manahnu? Tapi tolong ya Bilal, jangan kau sampaikan kepada Rasul yang tanya itu kami. Ya, pada <tod> Bilal ala Rasulullah SAW maka Bilal pun masuk menemui Rasulullah SAW. Fasaalahu kemudian beliau tanyakan. Maka lalu Rasulullah maka Rasul bertanya sebelum Menanyakan lebih lanjut beliau tanya manhu ma? Siapa dua wanita itu? Maka dijawab oleh Bilal Imran min Al Ansar Wazina seorang wanita dari kalangan Ansar dan satunya adalah Zainab. Diterangkan oleh para ulama Bilal diamanati oleh dua wanita tadi untuk tidak menyampaikan kepada Rasul siapa mereka berdua tetapi Bilal tetap Ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau kemudian sampaikan apa adanya, bukan berarti menyalahi dari janjinya, karena, apa? karena mengedepankan taat kepada Rasulullah SAW lebih di, diutamakan. Sehingga karena Rasul yang tanya, mau tidak mau, mau kemudian bila menyampaikan apa adanya, bawa yang datang adalah wanita dari kalangan Ansar dan juga Zainab. Baca Allah Rasulullah SAW. Aiy Zainab, hiya. Zainab yang mana? Zainab itu banyak, ada Zainab binti fulan, Zainab binti fulan, Zainab binti fulan. Maka jamaknya zayanib. Ayyuz zayanib, siapa Zainab yang mana? Maka kata Bilal, imratun Abdullah. Ya Iaitu istrinya Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasul jawab, "Lahu ma ajran bagi mereka berdua itu dua pahala." Ajrul Qarabah Wa Ajrul Sodaqah Kalau mengeluarkan kepada Untuk suaminya itu boleh Dan justru dapat dua pahala Pahala yang pertama Ajrul Qarabah Karena kekerabatan Dan yang kedua adalah pahala Sodaqah itu sendiri Dengan hadith ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk menjaga kekerabatan Dengan hubungan keluarga tadi Sampai-sampai Sodaqah Di lebih dikedepankan untuk mereka dulu Baru yang lainnya Untuk menjaga sekali lagi hubungan baik Terkhusus kepada Karib kerabat terdekat Hadit yang bersama kita juga Hadit yang sahih Sebagaimana diisyaratkan adalah muttafaqun alaihi nah, Tinggal berapa menit Isya Hah Hah 9 menit. Nah. Sisa waktu yang ada kita baca haditsnya bersama, hadits 325. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat. Qadimat 'alayya ummi Wa hiya Wahiya Mushrikeh. Di Ahdi Rasulullah. Ahdi Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Fas Tafteyto. Fas Rasulullah. Sallallahu Alaihi wa sallam Alaihi Qadimat Alayya. امي ممي وهي ممي راغبة بها افا اطيع قال نعم نعم سيلي امك عليه بركته عن زينب, زينب الثقافيه امراتي عبد الله بن مسعود رضي, رضي الله عنه وعنها, وعنها قالت, قالت قال, رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم تصدقنا عليه وسلم يا, معشر يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله ابن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا. فَأْتِهِ فاسأله. فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ, فإن كان ذلك يجزئ, يجزئ, عني يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلَّا, وإلا صرفتها, صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ, إلى غيركم. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَلْ اِئْتِهِ Anti pantalabtu faidam raudun min al ansar bibabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam حاجati حاجatuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قد وليت عليه مذكيا فينا المهابه المهابه فقال علينا فخرج فخرج علينا دلال دلال فقلنا له قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أن أنم رأيتني بالباب, بالباب تسألني أتجزئ الصدقات عنهما, عنهما على, أزواجهما على أزواجهما وعلى أيتام, وعلى أيتام في, حجورهما في حجورهما ولا تخبره. من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساء له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأمصار وزينب, وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجراني Ajrul qarabah ajru wa ajrul sadaqah sallallahu alaihi alaihi semoga apa yang kita pelajari yang dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat duduknya kita bersimpuh menyimak hadis Rasulullah SAW tidak Allah sia Allah sia-siakan melainkan Allah cakap sebagai amalan yang saleh di sisinya. amin ya rabbal alamin Allah taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh